Hét. Az élet fája A vérükben van, menthetetlenek. Kattan a zár, nyílik az ajtó reggelét. Jelentést kérek. Herceg Zoltán jelentem, zárkalétszám egy fő, nincs panasz. Jelentek, ahogy mostanra megtanultam a nevelőtől. Ki a faszt érdekel, hogy kicsoda maga, viselkedje rendesen, mert kurvára ráfázik. Így a nem túl kedves felügyelő. Na bazd meg, fasza. Jól indul a napom. Nem értem, mivel bántottam meg. Vagy alapból ilyen? Kell egy kis idő, amíg megemésztem. Oké, okay, végül is börtönben vagyok. Örülhetek, hogy nem baszott állon. Örülök, de mégsem értem. Hiszen muszáj jelentenem. Akkor meg miért így reagál? Nem örülök. Amikor a gyógyszert hozzák később, a másik kör megjegyzi, hogy a testedzés tilos az árkában. Mert még azt feltételeznék róla, egy deliriumos pillanatban, hogy meg akarok támadni egy őrt a ruhaszárítóval. Tehát ők azt vélelmezik, hogy szökni készülök. Nem, nem készülök szökni. De az legalább kiderül, hogy a kamerán keresztül figyelnek. Amit kurvára sajnálok, mert nagyon sokat jelent nekem ez a kis testmozgás. Nem is bírom megállni, hogy stikában ne kezdjem emelgetni a vízzel teli felmosó vödröt. Az mégsem lehet, hogy egész nap engem bámulnak. De alig, hogy elkezdem, nyílik a kukucska ablak, és rám mordul egy szigorú felügyelőnő. Mit csinál azzal a vödörrel? Semmit. Tegye le azonnal! Ez nem konditerem! Ordít be a kukucskálón. Mit képzel maga, tilos az edzés? Befejezem azonnal, nyilván nem akarom kihúzni a gyufát. Egyszerűen nem értem, mi a faszomért nem lehet egy rohadt vödörrel edzeni. De hát nyilván meg akarom őket támadni, szökésre készülök. Mi sem egyszerűbb. Itt a markóban nagyon zora a mindenki. Végi kamerával néznek minket. De engem biztosan. Itt kurvára nincs edzés. Hatodik napja vagyok már az egyre elnyűttebb daliban és a büdös cipőben, amikor hívnak, hogy van. Látogatóm? Kicsoda? A felesége. Időm sincs felkészülni. Büdösen, hatnapos ruhában, szőrösen, szakadt zsekiben visznek elé. Kettes telefonáló vagy tíz szűk és sötét folyosó után. Torkomban dobog a szívem. Teljes knock Kurvára ki vagyok. Még nincs ott, csak én ülök egyedül az üveglap innenső oldalán a kurva egyszer egy méteres lyukban. Egy két perc múlva megjelenik, belép a túloldali ajtón, és leül velem szemben az üveglap túloldalán. Egyszínű fekete ruhában, kabádban, nyakig felcipzáróz mosmink nélkül. Csend. Nézzük egymást és keressük a szavakat. Én nem találom, csak bámulok rá. Gyönyörködöm benne. Próbálom visszafolytani a sírást. Végül ő szólal meg. Tegnapig még utált. Ilyet nem lehet egy emberrel csinálni. Majdnem belehalt az első napba. Jöttek a rendőrök délután házkutatni, kutyákkal. Annyira megalázó volt, hogy arra nincsenek szavak. Ekkor már elsírom magam. Eddig bírtam. Folytatja. Mindent tud. Egy igazi hülye vagyok, egy állat. Tudom. Felelem. Tegnap, tegnapig még el akart hagyni. De éjszaka az angyalok megmutatták neki a jövőt. Mikor már teljesen a padlón volt, mikor azt hitte, belehal a szégyenbe, megnyílt neki az ég, és látomása volt. Minden jó lesz. Jobb, mint valaha. Minden a helyére kerül a végén, de még nem most. Még várni kell. Mikor már az alján leszünk a legalján, akkor emelkedünk fel együtt újra. Mindketten sírunk. Levelemet megkaptad? Persze, azzal jöttem be. Hoztam neked csomagot. Ó, Istenem, csomag! Megint bőgés. Végtelen keserű bőgés. Nagyon szeretlek. Tarts ki! Média hogy áll? Ömlik a szar? Hát azt nem tudod elképzelni. Mindennél durvább. A Facebook is fúra tele szarva. Követnek, üldöznek az újságírók, folyamatosan zaklatnak, de lerázom őket, nem mondok semmit. Ügyes vagy aranyom, ügyes vagy, légy erős. Lejárt az idő. Ennyi volt. Sajnos csak negyed óra. De nekem a megváltás. Hatalmas zsinórfüles masszív szatyorban nagy pakkot kapok. Van súlya. Egy újabb vetkőztetés után nagy nehezen felérek vele az árkába. Repeső szívvel bontom ki, mit csomagolt. Mennyire ismer az én szerelmem? Papucs! Végre! Hat napja a csatakos zokni cipőben. Már lerohadt rólam. Négy pár zokni, öt alsó naci, öt póló. Pipere, tusfürdő, szappan, amit még együtt vettünk egy hete a Lilium kert biopiacon. Szemfedő az almáshoz, végre, és egy pár füldugó, teli találat, életmentő. Ismer engem ez a drága. Egy könyv. A címe Zárka. Alexei Navalnyi szóvivője írta. Stílusos. Most kaptam születésnapomra, egy hónapja sincs. Olvasó Olvasószemüveg. Plusz akus, szemüvegre csíptetős kislámpa az olvasáshoz. Törlő. Egy zöld Jolie című jegyzet füzet tollal és egy kék mappa tele A4-es papírokkal. Hozzá egy kék köves ceruza hegyezővel, ami megmelengeti a szívem. mint a kék kő a ceruza végében. Ez se lehet véletlen. A kék az ő színe. Én a piros vagyok. Jolcsi semmit nem bízott a véletlára. De kellett már ez a csomag, életmentő. Azonnal lemosdok, átöltözök, tiszta ruhák, tisztazok, nem mennyország. Már a tévém is van, miután két napot vártam a koax kábel dugójára, mert elsőre csak anélküli szakadt végű zsinórral kaptam. Mi kell még? Este hatkor híradó az RTL-en. A Duna TV Hogy volt című műsorában óriási kedvencem Lár András arról beszél, hogy minden kell. Tehát minden, ami van, ami történik, annak helye és oka van, nem is lehet másképp. Köszönöm, András, mesterem! Ez itt bent különösen hasznos és kellő, különben bele lehetne hülyülni. Hát persze, hogy kell, ha egyszer van, nem is lehet másképp. Kérdés, hogy mire van? Miért van? ó, ok, okozat. Ezt mondja a buddhista tanítás. Szerintem a keresztény is valahol. Meg az összes többi is. Ami van, azt el kell fogadni, ahogy van. Aki a világgal harcol, az mindig veszít. Teljesen megnyugtatnak András szavai, mondatai. Miért nem Lár András a miniszterelnök? Vagy Kassai Lajos, vagy Feldmár András, vagy Popper Péter. Már nem lehet sajnos. Vagy Doktor Budalászló, vagy Balog Béla, Máté Gábor. Miért nem ezek az emberek alkotják a kormányt? Miért nem ők a minisztereink, a vezetőink? Hol itt az igazság tisztelt ügyészség, tisztelt bíróság? Hogy történhet ilyen képtelen abszurditás? Aludni kellene, de nem megy. Forgolódok. Az se segít, hogy kb. óránként felkapcsolják azt a kurva villanyt, és bekukucskálnak azzal a jellegzetes zörejjel, amire egyébként is simán felébrednék. Ezt vajon miért kell? Hova a faszomba mennék, és hogyan? De mégis mit néznek? Hogy jól a szom, -e? Hát nem bazd meg! Arról nem beszélve, hogy kint a folyosón állandó a zaj. Üvöltözés, kiabálás minden éjjel. Hogy kikóbégatnak, és miért az rejtély? Nemigen lehet hallani, mit ordítanak, mert kurvára visszhangzik az egész beton és fém töm Csak akkor értem, a ha nagyon hangos és közel van. Például, amit a szemben lévő drogos roma csávónak szoktak üvöltözni az őrök. Fejezz már be, mert a picsádat, te rohadt buzi. Buzi vagy? Ugye buzi vagy? Nagyon vigyázz magadra, mert megleszel baszva a kurva anyádat, és hasonlók. Erre azért nehéz visszaaludni az meg jajgat kínjában, sír keservesen. Talán elvonási tünetei vannak. Fog már be a pofádat, mert ha én fogom be, az kurvára megbánod, Ezek mennek itt egész éjszaka. Kb. harmincon lehetünk a szinten, de mivel egy légtér mind a négy szint, az összes zaj összeadódik. Hát nem egy leányálom. Füldugó és szemellenző. Nincs más megoldás. Másnap végül úgy döntök, egy életem, egy halálom, kipróbálom ezt a séta dolgot odakint. Lesz, ami lesz, eddig már kétszer mondtam rá nemet. Jön az őr, felnyitja az ablakretest. Séta? Igen, ma már szeretnék, köszönöm. Persze a szokásos motozás, fénydetektor, mesztelerrevetkőztetés itt is játszik, oda-vissza. A szavam is eláll olyan kurva jó hat nap után újra kimenni a levegőre. Ez az udvar kb. ötször akkora, mint a gyorskocsi. Középen egy hatalmas nyárfa, még zöld. Ez egy csoda. Körülötte tíz centi magas, fura, geometriai alakú betonkádban dús zöld növényzet. Maga az élet. És ez mind az enyém. Egyedül vagyok. Kiderül, hogy nem raknak össze senkivel más zárkából. Hurrá! Ez sokkal menőbb, mint az edzés. Sokkal hatalmas. Még a rideg, fehérremeszelt, magas, vastag betonfalak se zavarnak szöges dróttal a tetején. Nézem az eget, zabálom a friss levegőt. A napot sajnos nem látom a körben magasodó téglaépülettől, de a fény mindenen áthatol, és ott középen az a hatalmas fa, az élet fája, szintén körbeszöges drótozva. Az vagyok én. Micsoda szimbolika. Micsoda szimbólum. Amikor visszatérek a zárkába, a séta és az újabb megalázó mesztelenkedés után egy kis zacskóban nyers májat vagy valamilyen hasonló belsőséget találok az asztal alatt egy zacskóban. Rejté hogy került oda. Kibaszom a szemétbe. El nem tudom képzelni, hogy amíg sétálni voltam, hogyan került az árkámba az asztal alá zacskóban egy majdnem öklömnyi darab nyers sertésmáj. Minek rakhatták oda? Nem tudom. Ezt csak azért írom le, hát, ha a könyvet olvassa valamelyik fegyőr. Talán most röhög egy út. Egészségére. Hirtelen nyílik az ajtó. Herceg pakoljon össze mindent. Parancsolja a nagyon durva, mélyhangú, fejű őr. Tekerje össze egybe az ágyát minden estől, ahogy hozta. Pakolja a felszerelését, minden cuccát a ládájába, és vegye fel a maszkot. Jöjjön utánam! Kurva élet. Elvisznek máshova. De miért bassza meg? Mikor már kezdtem ezt a kurva cellát egészen megszeretni. Mi van, ha összeraknak valami állattal a Jurassic Parkból? A faszom. De hát itt nem igen van a pelláta. Kérdezni se szabad. Parancs, értettem. Sok cuccom nincs, csak amit jól csitól kaptam. Mindbe a kurva műanyag ládába, az egész ágybetétet, szivacsot, mindent egyben, pokrócos túl, párnást csigába hajtani és átkötni a lepedővel. Tegye a láda tetejére és menjen! Hárman jönnek, értem. Kurvára nem férek ki az ajtón, Nyilván lese szarják, pedig nehéz a holmi, mint a szar. Nagy nehezen valahogy kipréselem magam a folyosóra. Aztán lépcső, rács, ragasztó csíkok a földön. Le a földszintre az elsőről. A lépcsőt se látom a kurva nagy paktól, amit magam előtt cipelek. Csak nehogy orra bokjak. Tegye ide a cuccát, menjen vetkőzni. A másokat szor vetkőzöm teljesen mesztel erre. Egyszer sétál előtt és után délelőtt. Egyszer az ügyvédi látogatás előtt és után, és most újra. Cuccok egy nagy műanyag laborba, ott állok egy száv fazban megsemmisülve. Már kezdek hozzászokni. Kint az összes a szétszedik ketten. Van magánál bármilyen tiltott eszköz vágó szerszám. Hát elég nehezen lehet, ha csak ma már negyedszer vizsgálnak át, minden szaromat szétszedik, és átfutatják egy átvilágító berendezésen, mint a reptereken. Jól van, szedje össze a utcait, irány vissza a lakosztály! Mindent összebaszva kapok vissza. Nem tudom ugyanúgy összepakolni, mégis muszáj vele megindulnom. Nincs kecmec, nincs szarakodás. Ha azt mondják, induljon, akkor indulni kell. Az épp arra hajtott négy rab közül szám meg az egyik, és tuszkol át a szaraimmal együtt a detektorkapun, ami kávé olyan keskeny, mint a mocsón fele. Rács, lépcső, emelet. A fordulóban leesik a teljesen elbaszottul a láda tetejére hányt ágyfelszerelésen fele, ettől nem tudok tovább menni. Hagyja ott, lépjen át, menjen már, jöjjön vissza érte. Így teszek. Nagy nehezen felérek az elsőre, ahonnan indultunk, csatak izzadtan két pólóban plusz egy sígyekiben Kibaszott szánalmas ez az egész, kurvára rühellem. Visszamegyek az ágynemű feleért, amit ott hagytam. Mi lesz ebből? Tegye le, be a négyzetbe! Szedje össze a utcát! Induljon már! Mire visszatérünk a 124-es zárkába, három őr átvizsgálta az egészet. Gondolom tiltott tárgyakat keresnek. Mert befelé, mondják, miután végeztek a házkutatással. Szóval nem költözöm, ez csak egy hippi volt, így hívják a fullos biztonsági zárka átvizsgálást, amikor mindent szétbasznak, mindent összetúrnak. Másnap csótányírtás miatt megint el kell hagynom a cellát. Átszuccolok egy másikba ágyastul, mindenestül megint. Miután visszahoznak, tisztelettel kérek eszközt a felügyelőtől, mert olyan dzsuvát hagytak itt az írtók, hogy ragad minden. Már előtte is minden furretkes volt, még lehetett fokozni. Brutális rendőr bakancs mintájú írtószer lenyomatok a padlón, mindenhol ragacsos, rászárat nyák. Ez csak habatortán, tortán, hogy eddig nem találkoztam csótányjal, de az írtás után rögtön megjelennek a kis gecik. Néhány óra leforgása alatt hat csótányt taposok szét. És közben rájövök, mik azok az ocsmány szarbarna foltok, elmosódott csíkok a falon, amiket eddig nem tudtam azonosítani. Keserves csótány halálnyomok. Van belőlük bőven. Gyakorlatilag az egész fal tele ezzel a mintázattal. Papucs terror. Újabb séta az udvaron. Sétálok körbe, majd átlósan. Oda-vissza variálgatva, ahogy csak lehet. Néha megállok nyújtani, ha már az árkában lófaszt se lehet. Derékből lehajolok, tenyérrel a földre, nyújtott egyenes lábakkal, igen, jól esik. Lassan, kommótosan vonulgatok, nézem az eget, nagyokat szívok a friss levegőből. Fél időben odajön felém az őr a középső magas álláson, és megszólít a rácson túrról. Na, nem mondja még! Hát, hogy unnám már? El tudnék itt bandukolni egész nap. Elfáradna? Nem baj. Ebben bármikor szívesen. Amúgy nagy a hisztéria, körülöttem odakint, felügyelő úr. Hát, elég nagy. Hát, az gáz, mondom. Egy hét is mindenki elfelejti. Emlékszik még a stóra? Hát, persze. Az is túlélte, azt is elfelejtették. Hát, mondjuk, ez igaz. Csak az édesanyámat is a családomat sajnálom, is féltem. Vidéken azért ennek nagyon más a megítélése. Pedig higgyel, nem vagyok bűnöző, sose ártottam senkinek, soha nem bántottam senkit. Teljesen ártalmatlan vagyok a társadalomra, sőt. Jó ja, hát az lehet, csak hát a jogszabályok mást mondanak. Miféle jogszabályok, uram? Maga lebukott, feleli az őr. Ennyi. Tudja, nekem is van, vagy tíz évnyi bűnöm, csak én nem buktam le. össze ez a különbség kettőnk között. Nekem messze nincs tíz évnyi bűnöm, sőt, egy évnyi sincs. Más országban egyáltalán nem számítanak bűnnek az én bűneim. És a kokain? kérdezi. Ezt meg honnan szedi? A médiából, még beszélnek itt is mindenfélét. Hát, az fosza. Én erről nem beszélek, én nem ezért vagyok itt. Mindig csak segítettem mindenkinek. Ezer is egy dologban támogattam, istápoltam, akár ismeretlen embereket is. Humanista vagyok és pacifista, életemben nem áltottam a lénynek se. A rendőrség, bíróság nem ezt nézi, feleli az őr. Akkor mit néz? Vagy a nem ezt kéne néznie? Hogy ártalmas vagyok-e a társadalomra? Úgy nézek én, kiúra, mint egy bűnöző. Ugyan kinek ártottam én? Kinek tettem rosszat? Kit bántottam? Maga csak lebukott. Ennyi. Mennyit kap, mit gondol? Hogy, hogy mennyit? Hát még el se ítéltek. Egyelőre csak gyanúsított vagyok. Stól is kapott? Oké, de ő becuccozva elütött és megnyomorított egy embert. És semmi ilyesmit nem csináltam. Még csak ittas vezetésem se volt. Az mindegy. A törvény az törvény. Hát persze, hogy mindegy. Itt minden mindegy. Tudom. Nagyon bízom benne, hogy felfüggesztettel megúszom. Pont elég lecke ez nekem így is. Na menjen sétáljon, mert mindjárt lejár. Az egyik séta alkalmával rákérdezek, hogy a többiek miért nem sétálnak. Aki jó fej, aki normális, aki megérdemli, annak jár. A csöves kutyáknak nem jár. Érkezik a válasz. Hogyhogy hogy itt nem jár mindenkinek. Van itt vagy száz zárka, nem csak egyszemélyesek. Pár száz rabra van hat sétáló és néhány őr. Számoljon már utána, ugyanhogy jön neki ez. Egy rab az egy óra, egy napban van tíz séta óra. Hat sétálóban az maximum száz ember. A normálisaknak lehet. A többi retkes cigány meg őjön az árkájában nyugodtan egész nap. A legtöbb őr így áll a témához. Hiába érvelek azzal, hogy nem mindenki tehet ám arról, hová született, hogy ide került. A szülei, az első hét év, a gyerekkori körülmények, stb. A Roma az Roma, válaszolja az őr. Annak ilyen a vére. Nem változnak. Láttam én már ittben sok mindent, sok cigányt, mindegyforma nem változnak. De ha kivesszük a hátrányos családból, már egész kiskorában biztosan megváltozik. Kötöm az ebet karóhoz. Olyat is sokat láttam, semmi remény, a vérükben van, reménytelenek, menthetetlenek. Bent a börtönben ez uralkodik. Még azt is mondja az őr, hogy a nagy bűnözők meg a nagy gengszterek ilyenkor vasárnap délelőtt mind hupikék-törpikéket néznek, azért nincsenek sétán amiből arra következtetünk, hogy egyiknek sem volt gyerekszobája, és most pótolják be 30-40-50 évesen azt, ami a gyerekkorból kimaradt. Valószínűleg ezért is lettek bűnözők.